Всього в сльозах понесли його ноги проворні з битви. Сину Пелея Ахілові вість передати немилу. Не захотілось тобі, минилаю, годованцю зевсів, товаришів боронити у скруті лихій, Де покинув їх антилох І туга пілосян важка охопила. Посланий був на підтримку до них Фрасімет богосвітлий, а Минелай тоді швидко подався до Патрокла героя. Біля еантів спинився і слово таке до них мовив. До кораблів бистрохідних того я послав чоловіка вістку Ахілу подать прутконогому. Не сподіваюсь, все ж я приходу його, хоч який він до Гектора гнівний. Як без свого він озброєння буде з троянами битись? Тож поміркуймо тепер, щоб найкращий придумати спосіб, як нам патроклеве тіло відбити і самим повернутися. Кери, уникнувши смерті, в жорстокій з троянами битві. Відповідь мовив йому великий еант Талемоній. «Все ти цілком справедливо», – сказав. «Менелаю, преславний, вдвох з Миріоном нагніться». «І швидко піднявши на себе тіло патрокливе, з битви несіть, ми ж обидва іззаду, з Гектором будем божистим, тоді і з троянами битись. Однойменні і духом єдині, не раз ми й раніше, поряд плече у плече, ареюву лють відбивали». Так він сказав, «І високо понад землею піднявши, тіло вони понесли». І скрикнули голосно ззаду, вої троянські побачивши тіло в руках у Ахеїв. Кинулись наче ті пси, що вслід за пораненим вепром мчать стрим голову перед. Молодих, обганяючи ловчих, рвуться шалено за ним, готові його розірвати. Та лише повернеться він, на свою покладаючись силу, жахом охоплені в розтіч, вони розбігаються раптом. Так і трояни юрбою раніше за Ахеями гнались, вістрям з песів улучшаючи їх і мечів двоєсічних, та лиш еанти спинившись обличчям до них повертались, блідли вони, і ніхто вже із них не насмілювався більше кинутись знову перед і за тіло Патроклове битись. Так, поспішаючи вдвох, несли вони тіло із битви, до кораблів глибодонних За ними страшний розгорявся Бій, мов пожар, що виник Раптово і залюднене місто Полум'ям вразах охопив, І валяться в порох будови Всяйві яскравіма вітер Ще більше вогонь роздуває Так от за взяттям мужів Списоборців і тупоту коней Гомін котився за героями Що поспішали до стану так, наче мули міцні, потужно напруживши силу По кримінистій дорозі, з високого тягнутю згір'я, Бантину довгу чи брус корабельний, І дихають важко, змучені втомою і потом, Однак уперед поспішають, Так вони й тіло уважно несли, А за ними позаду двоє еантів тримались, як лісом поросли у стримує води, пролігши упоперек їм по рівнині. І розбуялих потоків, і рік течію нездоланну може затримати й хвилі, бурхливі її спрямувати аж на рівнину, та міць його хвиль тих здолати не може. Так, тримаючись ззаду, Еанти весь час відбивали натиск троян, а ті насідали, найбільше з них двоє, найсміливіших. Еней, син Анхіса, осяйливий гектор, так, наче хмарою зграя, шпаків пронесе цей галок з криком страшенним, побачивши здалеку в ясному небі яструба злого, що смерть маленьким несе пташенятам». Так від Енея і Гектора воїни юні Ахейські з криком страшенним тікали, про запал до бою забувши, і, утікаючи, в рові, багато губили данаї зброї чудової. Битва ж завзята кругом не вгавала.